Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук. На спеціальному засіданні РОС доповідь Ганца про відкриття ментальної печатки неяби як схвилювала всіх присутніх, а стисла оцінка почутого представником США підсумувала думку більшості. Доктор Ганц і доктор Кейко Ямасугі своїми визначними талантами відчинили для людства браму на темний бік свідомості. Представник Франції збуджено скочив зі свого місця. «Що для людства страшніше? Втратити здатність вільно мислити чи зазнати поразки в цій війні?» Звичайно, останнє значно страшніше. Айнс також підхопився з місця. Бо за першого варіанту розвитку подій, людство має хоча б теоретичні шанси на відновлення вільнодумства. «Мене долають сумніви стосовно застосування цієї технології. Погляньте на себе обернені. Представник Росії звів руки догори». Тейлор планував знищення людей. а Ви пропонуєте забрати в нас свободу волі і контролювати наші думки. Чого ж саме ви всі прагнете?» Його слова викликали неабиякий резонанс. Представник Великої Британії узяв слово. «Я нагадую, що сьогодні ми лише обговорюємо пропозицію, але, на мою думку, уряд кожної країни погодиться спільними зусиллями заблокувати використання цієї технології в усьому світі. Годі вигадати щось мерзенніше» за встановлення контролю і обмеження свободи мислення. Адже чому ми, кожен з вас стає аж таким чутливим, коли йдеться про моделювання поведінки та вплив на мисленневий процес, запитав Гайнс. У сучасному суспільстві це відбувається фактично щодня і у різні способи – від формування вподобань за допомогою реклами до впливу на матрицю цінностей через культуру Голлівуду. Ви, як сказано в китайському прислів'ї, насміхаєтеся з тих, хто зробив 100 кроків назад. Хоча й самі пройшли в цьому напрямку 50 кроків. Доктор Гайнс, різко заперечив представник США, ви не просто пропонуєте зробити 100 кроків назад. Ви підводите селюство до порогу темряви. Це загроза порушення фундаментальних основ сучасного суспільства. Далі взагалі ще не всягалась. Почалися затяті суперечки. Гайнс зрозумів, що в його інтересах плідна дискусія. Тому підвищив голос і вигукнув. А чому б не повчитися дечого в одного юнака? Як він і очікував, запала тиша, і голова Рос запитав, про якогою накайдеться. Гадаю, всі чули повчальну історію. Внаслідок нещасного випадку в лісі хлопцеві причавило ногу деревом. Він гуляв на самоті, тож годі було чекати на допомогу, та й часом не лишалося, бо почалася кровотеча. і Він міг просто зійти кров'ю. Але хлопець сприйняв рішення, яке вас, поважні представники і делегати, мусило посоромити. Він мужньо відтяв собі ногу пилкою, та автомобілем дістався лікарні, чим безумовно врятував собі життя. Гайнсі задоволенням відзначив, що ніхто навіть не намагався його перебити, тому вів далі. Виклики, з якими нині стикається людство, мають лише два варіанти розв'язку – виживання або зникнення. Людські раси і цивілізація або житимуть, або загинуть. Як за такої постановки питання ви знайдете в собі сили, щоб відмовитися? Пролунали два удари дерев'яним молоточком, хоча обстановка того й не вимагала. В залі запала цілковита тиша. Присутні тільки тепер зауважили, що представник Німеччини, який головував у цій каденції, під час дискусії залишався незворушним і досі не висловив власного ставлення до обговорюваної проблеми. Нарешті голова спокійно мовив. Перед усім сподіваюся, що ви добре обміркуєте почуте і зважите всі за і проти. Будівництво системи космічної оборони Землі потребує щораз більших інвестицій. І світова економіка в цей перехідний період переживає різкий спад. Передбачення щодо повернення життєвого рівня людства до значень, які спостерігалися 100 років тому, ото -от справдяться. Це питання найближчого майбутнього. Водночас наукові дослідження, пов'язані з питанням космічної оборони, внаслідок бар'єру софонів, дедалі частіше стикаються з проблемами, тож технологічний прогрес сповільнюється. Усе це викличе в міжнародному співтоваристві Нову хвилю занепадництва, яка цього разу може стати причиною остаточного краху системи оборони сонячної системи. Виступ голови трохи вгамував пристрасті в залі, і після півхвилинної паузи він продовжив. Щойно я почув про існування ментальної печатки, мене, як і всіх присутніх, охопила відраза і страх, ніби я опинився віч із отруйною змією. Але для вирішення цього питання спочатку необхідно повністю охолонути Серйозно зважити сі за і проти. Це найраціональніший шлях. Навіть коли ти зустрів самого диявола, найкраща стратегія – зберігати спокій і тверезий розум. Під час цих слухань ми лише обговорюємо пропозицію, винесену на майбутнє голосування. Ганс побачив проблиск надії. Пане Голова, шановні делегати, поза як запрограмована мною модель не може бути проголосована, чи недоречніше нам усім зробити крок назад? Хоч би скільки кроків назад ми робили. Ідея контролю думки ніколи не стане прийнятною, заперечив представник Франції, але не так затято, як раніше. А якщо це матиме форму чогось середнього між контролем і свободою думки? Ментальна печатка – це як не крутий однозначно контроль думок, відрубав представник Японії. Зовсім не обов'язково. Процес контролю передбачає двох учасників – контролера та особи, яку контролюють. А якщо хтось добровільно ставить ментальну печатку на власну свідомість, чи можна це назвати повноцінним контролем? У залі знову запанувала мертва тиша. Ганс свідчув, що наблизився до бажаного результату, тож перейшов до аргументів. Я пропоную створити повністю відкриту організацію, що займалася б накладанням ментальної печатки під наглядом громадськості. Опція буде єдина – повірувати в перемогу в прийдешній війні. Той, хто захоче здобути віру, зможе за власним бажанням відвідати таку установу в будь-який момент, і скористатися нашим досягненням. Звичайно, як я вже зазначав, увесь процес відбуватиметься під суворим контролем призначених осіб. Ця пропозиція викликала жваву дискусію, за результатами якої початкова ідея Гайнса обросла численними перестрогами обмежуваннями. Найважливішим доповненням була умова пошуку добровольців у лавах космічних сил. Зрештою, армійський дух одностайності в думках і судженнях допомагає правильному сприйняттю. Загалом слухання тривали понад вісім годин, найдовше за всі попередні. Але представники змогли дійти консенсусу та прийняти текст законопроекту, який мали винести на голосування під час наступного засідання, щоб до того часу представники постійних членів РОС змогли узгодити його з урядами своїх країн. «Чи не потрібно нам обговорити назву цієї установи?» – уточнив представник США. «Як щодо Центру допомоги з віднайдення віри?» запропонував представник Великої Британії, викликавши вибух сміху серед аматорів англійського гумору. «Приберіть цю допомогу. Залишіть лише центр віри», – серйозно зауважив Гайнс. Перед входом до центру віри розмістили зменшену точну копію статуї свободи, але ніхто не розумів цього символізму. Можливо, то була спроба крапнути свободи в ідею контролю, що запроваджувався в стінах центру. Але й найпримітнішою деталю став перероблений Чотири вірш на п'єдесталі Віддай мені зневірених, заблуканих нестямі тих, хто жадає бачити той переможний світ. Душі загиблих і назавжди зраджених у храмі, бо золотий їх звідси вабить віри світ. Примітка За мотивами сонета новий колос американської поетеси єврейського походження Еми Лазарус. Останні п'ять стров сонета, вигравіровані на бронзовій дошці, всередині п'єдесталу стати свободи. Золотий символ віри, згаданий у віршах на чорному гранітному обеліску, встановленому поряд зі статую, вигравірували багатьма мовами. Він отримав назву «Пам'ятник віри». У війні проти вторгнення Трисоляриса людство переможе. Усі вороги, які насміляться вдертися в сонячну систему, будуть знищені. Цивілізація Землі житиме у Всесвіті ще багато десятків тисяч поколінь. Центр віри відкрився три дні тому. Ганці Скейко – Особисто чекали на перших відвідувачів у величному фоє будівлі. Цю порівняно невеличку споруду звели неподалік від штаб-квартири ООН, і вона швидко стала популярною серед туристів. Сила селен на люду фотографувалася біля зменшеної копії статуї свободи і пам'ятника віри. Проте жодна жива душа так і не ступила на поріг центру. Навпаки, можна було помітити, що всі тримаються подалі від входу, ніби він обведений магічним колом. «У тебе немає відчуття?» «Чи ми стоїмо за прилавком сімейної крамниці, яка от-от збанкрутує?» – запитала Кейко. «Люба, я впевнений. Одного дня центр стане місцем паломництва», – урочисто відповів Ганс. На третій день о півдні в центрі віри нарешті з'явився перший відвідувач. Це був меланхолійний лисуватий чоловік середніх літ із невпевненими рухами і сильним перегаром. «Я прийшов, щоб отримати віру», – на силу пробелькотів він. Центр віри обслуговує лише військовослужбовців космічних сил усіх країн. Будь ласка, покажіть вашу посвідку. рівним голосом відповіла Кейко. Така стриманість, дружини, нагадала Гансу бездоганно вишколений персонал готелю Токіо Плаза. Чоловік навпомацьки витягнув із кишені посвідку. Я робітник цивільного контингенту обслуговування космічних сил. Таке підходить? Вивчивши посвідку, Ганс кивнув. Містер Вілсон, ви хочете пройти процедуру просто зараз? Було б чудово. кивнув чоловік і дістав з нагрудної кишені акуратно складений папірець. Я тут. ось тут я написав те, що ви називаєте символом віри. Це те, в що я хочу вірити. Кейко взялася пояснювати, що згідно з резолюцією Рус, ментальна печатка застосовується для записування в мозок добровольців лише узгоджених постулатів, саме тих, що висічені на обеліску перед входом. І жодних відхилень від цього тексту бути не може. Але Ганс бажав дізнатися, що саме важливо повірити звичайній людині. Він упевненим рухом зупинив дружину, взяв папірець із рук добровольця і розгорнув його. Кетрін мене кохає. Вона ніколи не зраджувала і не зрадить мене. Кейко щосили намагалася стримати сміх, але Ганс виявився не таким толерантним. Зім'я Варкуші гнівно пожбурив його в сумне хмільне обличчя відвідувача. Заберетеся звідси під три чорти. Щойно невдаха Вілсон ретерувався у явному межу біля пам'ятника віри, що відокремлювала жвавий натовп туристів від входу в центр, наважився перетнути інший чоловік. Але потім він мов би завагався і затримався біля постамента, чим привернув до себе увагу Оганса, який повернувся до дружини і впевнено заявив: "Поглянь туди. Він точно військовий". У нього вигляд людини, виснаженої фізично й духовно, — зауважила Кейко. Але він військовий, ось побачиш, — повторив Ганс, розмірковуючи чи не вийти на зустріч нарішучому Проте побачив, що той нарешті зважився і рушив до дверей. Цей чоловік із миловидним азійським обличчям здавався старшим заганься, і від нього, як слушно зауважила Кейко, просто віяло сумом. Проте його меланхолія мала, мабуть, іншу природу, ніж у бідолашного пияка. Здавалася легшою, але значно глибше усвідомленою, ніби супроводжувала його левову частку життя. «Мене звуть Уюе, і я тут ще придбати вірування, відрекомендувався відвідувач. Гайнс зауважив, що він сказав «вірування, а не віру». Кейко автоматично випалила заготовану фразу. «Центр віри обслуговує лише військовослужбовців космічних сил усіх країн. Будь ласка, покажіть вашу посвідку». Не змінюючи пози, УЄ відрапортував. «16 років тому я прослужив у космічних силах один місяць, а потім пішов у відставку». «Один місяць? Але даруйте за запитання, чому ви пішли у відставку?» – спитав Ганс. «Я занепадник. Ми з командуванням дійшли висновку що я негідний служби в космічних силах, і якщо я піду, так буде ліпше для всіх. Занепадництво полонило багато умів. Мабуть, ви просто дуже відверта людина, якщо винести на широкий загал свої побоювання та переконання. Ваші товариші по службі, можливо, значно більш невірені, але приховуються. Підбадьорила його Кейко. Можливо, але я всі ці роки без діла. Бо вийшло в відставку? Ні, зовсім не тому, похитав головою у ЮЕ. Я виріс у родині вчених, і завдяки отриманню освіті завжди, навіть після вступу на військову службу, розглядав людство як єдине ціле. Я завжди вважав, що битися за все людство – найвища честь і найкраща доля для будь-якого солдата. І ось, коли така можливість з'явилася, ми виявилися приреченими на болісну поразку без жодних шансів на перемогу. Ганс хотів був щось промовити, але його випередила Кейко. Дозвольте запитати, скільки вам років? 51 якщо ви й повернетеся до лав космічних сил зі святою вірою в перемогу, чи не запізно в такому віці будувати кар'єру з нуля. Гайнс розумів, його дружині просто бракує рішучості, щоб відмовитися допомогти цьому чоловікові. Глибока меланхолія, що затопила його очі, могла здатися жінці привабливою. Але усвідомлення цього зовсім не турбувало Гайнса, бо він виразно бачив, що відвідувач зосереджений лише на собі і не цікавиться нічим іншим. «Ви неправильно мене зрозуміли» знову похитав головою у Юе. «Я не хочу увірувати в перемогу. Я хочу лише віднайти душевний спокій». Гайн розтолив рота, але Кейко знову жестом зупинила його. «Я зустрів свою теперішню дружину, коли навчався у військово-морській академії в Анаполісі», розповідав далі у Юе. «Вона дуже побожна. Християни цілком спокійні за своє майбутнє. Я заздрю такому спокою і впевненості». Дружина каже, що Бог заздалегідь розпланував усе. Минуле і майбутнє – а ми, як діти Господні, не можемо і не повинні навіть намагатися зрозуміти, як і чому все саме так влаштоване. Все, що від нас потрібно, лише вірити, що такий світоустрій – найрозумніший і найраціональніший у Всесвіті, та з волі Господа жити спокійно і щасливо, злагоді, з собою і з ним. «Отже, ви хочете відшукати Господа і віру в нього?» – запитав Ганц. Уюек кивнув. «Я ось сформулював символ віри, будь ласка, погляньте», – попросив він, дістаючи з кишені папірець. Кейко знову зупинила чоловіка, який уже був готовий щось різко відповісти, і запропонувала у ЮЕ. «То йдіть і віруйте. Спробуйте випликати цей вогник у душі. Навіщо вам відразу вдаватися до крайнощів з ментальною печаткою?» Колишній полковник космічних сил вимочив гірку посмішку. «Я вирісся рід отримав матеріалістичну освіту, і за переконанням твердий атеїст. Невже ви вважаєте, що мені легко взяти і перетворитися на переконаного вірянина?» Це абсолютно неможливо. Підтримав його Ганс, відтискаючи дружину від співрозмовника, аби якомога швидше виправити ситуацію. Ви повинні знати, що згідно з резолюцією ООН, лише одне твердження в незмінному формулюванні можна використовувати для накладання ментальної печатки. З тими словами Ганс підкопив велику, але тоненьку червону теку, відкрив її та продемонстрував у ЮЕ. На чорному оксамиті горіли викарбовані золотом літери, того самого надпису, який прикрашав пам'ятник Віри при вході до будівлі. Це книга Віри, поясний Ганс, дістаючи ще з десяток подібних тек різного кольору. Це та сама книга, але різними мовами. Містера У, я зараз вам поясню, який жорстокий контроль запроваджено за кожною процедурою, пов'язаною з програмуванням свідомості. З огляду на безпеку для запобігання будь-яким махінаціям, символ Віри не демонструється добровольцеві на екрані, а зачитуються ним особисто ось із такої теки. Щоразу для точного підтвердження доброї волі людини ми просимо відкрити теку, зачитати символ віри і натиснути кнопку «Старт» на панелі пристрою. Перш ніж система розпочне сеанс накладання ментальної печатки, тричі попросить підтвердження згоди на проведення операції. Перед кожним сеансом примірник книги віри перевіряє спеціальна комісія з 10 членів, до якої входять представники та спеціально уповноважені члени комісії справ людини ООН і країн постійних членів РОС. Ця сама комісія присутня і під час усієї процедури накладання ментальної печатки. Тому, містере, ваше бажання ніяк не можна виконати, бо займіна чи перестановка, будай одного слова, символів віри буде злочином. Мені шкода, що потурбував даремно, відповів УЮЕ, який, вочевидь, очікував подібної відповіді. Він повернувся і побрів до виходу, зовсім старий і розбитий з вигляду. Решта його життя буде вкрай тяжкою і безрадісною. Ледь чутно прошепотіла Кейко. І її голос був сповнений співчуття. «Містере!» Гайнц гукнув у ЮЕ, який уже встиг вийти за двері. При західне сонце вогнем палало на пам'ятнику Віри в скляному фасаді штаб-квартири ООН, які виднілися за вікнами центру Віри. Гайнс примружився від яскравого світла Відбитого дзеркальними поверхнями сказав. Вірите чи ні, але я майже зробив із собою те, що ви просили, але з протилежним знаком. У Йе завмер із виразом подиву на обличчі. Гань скинув погляд через плече, пересвідчився, що дружина не збирається йти слідом, дістав із нагрудної кишені папірець, розгорнув його так, щоб у зміг прочитати. Ось це я хотів класти у свій мозок. Я довго вагався, але так і не зробив цього. На папірці великими літерами було написано. «Бог мертвий». «Чому?» – запитав Уюе, підіймаючи очі на Ганса. «А хіба це не очевидно? Чи Бог не мертвий? Робіт людини всіх і хисту в жоден час не потребує Бог і служить ті найкраще, яким його ярмо м'яке і не томляще. Добійся ярмо і його плани». Уюе, який час безмовно роздивлявся ганса, а потім так само мовчки почав спускатися сходами. Коли Уюе зайшов у затінок пам'ятника віри, Гайнц не втримався і голосно гукнув. Містере, хоч як намагаюся сховати своє презирство до вас, але мені це не вдається. Проте ж наступного дня Гансі Кейко нарешті побачили тих, на кого покладали такі надії. Четверо людей, осяяні вранішнім сонцем, підійшли до дверей будівлі. Троє чоловіків європейської зовнішності і жінка зі східними рисами обличчя. Всі вони були дуже молоді, стрункі й підтягнуті. Крокували впевнено і рішуче, мали вигляд цілеспрямованих людей. Але й Гансі Кейко Розгляділи в їхніх очах глибоко приховану і вже знайому меланхолію та розгубленість, таку саму, як і в УЕ. Відвідувачі акуратно виклали настійку рецепції свої посвідчення, і той, хто йшов перший, урочистим тоном заявив «Ми офіцери космічних сил, і ми хочемо увірувати в нашу перемогу». Процес накладання ментальної початки не займав багато часу. Спершотеки з, з символом віри передали комісії з десяти членів аби звірити правильність тексту. Кожен із них ретельно перевірив зміст і засвідчив його ідентичність своїм підписом. Тоді під їхнім наглядом перший доброволець узяв свій примірник символу віри, зайняв місце в кріслі нейронного сканера та закріпів теку на спеціальному тримачі. У нижньому правому куті тримача була червона кнопка, що вмикала сканер. Доброволець розгорнув теку. В нього запитали. Ви певні того, що хочете увірувати в написане? Якщо це збігається з вашим бажанням? Натисніть червону кнопку. Якщо ні, негайно встаньте з крісла сканера. Запитання ставилося тричі. Щоразу кнопка засвічувалася червоним. Після третього підтвердження на голову добровольця повільно опустився шолом позиціонування сканера. Ментальна печатка готова до накладання. Будь ласка, прочитайте про себе текст і стеки і натисніть кнопку ще раз. Цього разу після натискання кнопка засвітилася зеленим і погасла за півхвилини. Процес накладання ментальної печатки завершений. Шолом від'їхав у гору, і перший військовий, упевнений у перемозі землян, звівся на ноги. Коли вся четвірка офіцерів по завершенні процедури повернулася до фоє, Кайко уважно придивилася до них, аби переконатися в позитивному ефекті процедури. І справді, від роздумності й меланхолії в очах усіх чотирьох не залишилося й сліду. Натомість вони випромінювали лише спокійну впевненість. Як ви почуваєтеся? – запитала Кейко з посмішкою. – Дуже добре. Не менш щиро посміхаючись, відповів один із офіцерів. – Усе, як і має бути. Уже залишаючи будівлю, жінка-офіцер повернулася і додала. – Докторе, красно вам дякую. Звідтоді, хоча б у серцях цих чотирьох молодих людей, майбутнє набуло виразніших обрисів. Тепер військовослужбовці космічних сил уже щодня зверталися по віру в майбутню перемогу. Спочатку по одинці, далі по двоє-троє і зрештою організованими групами. Перші відвідувачі ще були в цивільному, та згодом майже всі в одностроях. Якщо група включала більш ніж п'ять осіб, комісія влаштовувала додаткову перевірку, аби пересвідчитися, що всі прийшли з доброї волі і без примусу. За тиждень число військовослужбовців космічних сил, які отримали ментальну печатку, а з нею впевненість у перемозі, перейшла за сотню. Посади і звання в них були різні від простого солдата до старшого полковника, офіцерам вищого рангу. Не дозволялося отримувати ментальну печатку. За спільною домовленістю, Генералітет космічних сил усіх країн не міг користуватися цією технологією. Якось пізньої ночі перед пам'ятником віри, залитим місячним сяйвом, Ганс сказав Кейко. Люба, нам час вирушати. У майбутнє? Так, зараз ми вже нічим не ліпші за інших учених, які також займаються дослідженнями мозку. Ми прискорили обертання колеса історії, тож тепер наше завдання... Дочекатися цих результатів у майбутньому. Як далеко? Дуже далеко, Кейко. Дуже. Ми прокинемося, коли три соляріанські зонди перетнуть межу сонячної системи. Гарест, але спочатку поживемо якийсь час у нашому будиночку в Кіото. Ця доба добігає кінця. Невдовзі все навколо зміниться. Звичайно, Люба, я також сумую за нашою домівкою. Шість місяців тому, Кейко Ямасугі лежала в гібернаторі, відчуваючи, як холод виморожує її зсередини. Як і у випадку з який провалився під лід на озері більш ніж 10 років тому, все проникний холод очищав свідомість від метушливих відчуттів і білого шуму, шліфував думки. Якоїсь миті загальна картина раптом прояснилася для неї. Важливе вигулькнуло на поверхню. Все побачилося так виразно, мовби ясні зорі засяяли в холодному зимовому небі. Кайко хотіла закричати, Зупинити процес гібернації, але запізно. Неймовірний холод проторував шлях у її тіло, позбавив можливості говорити. Оператор процесу і черговий лікар помітили, що повіки жінки, зануреної у режим сну, раптом ледь ворухнулися. У вузьку щілину з її очей струмували страх і розпач. Якби не вплив на низьких температур, швидше за все очі в кейко покруглішали б від жаху. Але фахівці вирішили, що це результат досить поширеного нервового рефлексу, який помічався і раніше, в інших людей, яких вводили у стан гібернації. Тому ніхто не надав особливого значення цьому випадку. Наразі слухання РосООН були присвячені обговоренню випробувань проєкту зоряно-водневої бомби. Завдяки прориву в технології виробництва суперкомп'ютерів упродовж минулої декади вчені змогли розробити теоретичну модель і провести необхідні розрахунки ефекту від дії Такої надпотужної зброї. Отже, можна було переходити безпосередньо до виготовлення таких бомб і їх випробувань. Перша мала потужність 350 мегатон у тротиловому еквіваленті, що в сім разів перевищувала ефект водневої бомби, створеної людством. Випробування таких надпотужних зарядів у атмосфері землі навіть не розглядалося, а проведення їх під землею вимагало буріння надто глибоких свердловин, адже в разі підриву на звичних глибинах існувала значна загроза викидів на поверхню великих об'ємів радіоактивно заражених шарів ґрунту. Але й використання надглибоких свердловин не вважалося оптимальним варіантом, поза як це могло спричинити потужні сейсмічні коливання. Вони прокотилися б світом, і їх вплив на всі геологічні структури неможливо було передбачити. Своєю чергою це могло спричинити страшні геологічні катастрофи, включно з цунамі і землетрусами. Отже, проведення подібних випробувань можна було планувати лише у відкритому космосі. Проте навколо навколоземні орбіти для цього також не годилися. Потужний електромагнітний імпульс, як наслідок детонації водневих бомб на такій відстані, міг завдати руйнування комунікаційним та енергетичним системам Землі. Саме тому за ідеальне місце випробувань визнали зворотній бік місяця. Але Рейдіас мав іншу думку. «Я вирішив провести випробування на Меркурії», – повідомив він присутнім. Подібна вимога вкрай здивувала учасників слухань, і вони почали уточнювати. Згідно з базовим принципом плану Берніна до стіни, я не зобов'язаний пояснювати свої дії, холодно відповів Рейдіс. Вибух має бути підземним, тож доведеться пробурити надто глибоку свердловину. Ми можемо розглядати можливість проведення випробувань на поверхні Меркурія, зауважив представник Росії. Але витрати для організації підземного вибуху виявляться просто захмарними. Буріння надглибокої свердловини і системи шурфів на Меркурії коштуватиме сотні разів дорожче, ніж реалізація подібного проекту на Землі. До того ж, це не має жодного сенсу з практичної точки зору. Ми можемо не зважати на навколишнє середовище, коли проводимо випробування на поверхні Меркурія. Ми не розглядатимемо можливість проведення випробувань навіть на поверхні, долучився до суперечки представник США. На сьогодні Рейдіас витратив на свій план більше ресурсів, ніж будь-хто з обернених. Час зупинити його свавілля. Цю репліку Палко підтримали представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Риддіас посміхнувся. «Навіть якби я витрачав так само мало ресурсів, як доктор Лодзи, ви все одно витували б мій план». Він повернувся до голови Рос. «Я прошу голову всіх делегатів звернути увагу на те, що з усіх стратегічних планів, запропонованих оберненими, саме мій найбільш дотичний до основного плану захисту землі. Тож може розглядатись як частина загального цілого. Та для реалізації мого задуму знадобляться значні ресурси, але це тільки якщо оцінювати його в абсолютних числах. Проте значна частка витрат може бути спільною з основним планом. Тому вам все одно варто пояснити, чому ви так наполягаєте на проведенні випробувань саме на Меркурії. Поки що це має вигляд пустої забаганки, а нам є куди витрачати шалені кошти і поза вашими планами. Втрутився в його промову представник Великої Британії. Пане Голово, шановні делегати, Спокійно відповів Рейдіас. Ви стали свідками втрати розі оберненими останніх крихт поваги до базових принципів усього проєкту загалом. Якщо кожна деталь наших проєктів має розтлумачуватися до останньої літери, який сенс взагалі має проект обернення до стіни? Він обвів делегатів найбільших країн таким поглядом, ніби хотів їх спопилити. Це була спроба змусити їх відвернути очі. Але попри це я все-таки згоден надати деякі пояснення щодо свого проекту. Вівдалі Реодіас. Мета проведення випробувань зоряно-водневої бомби глибоко під поверхнею Меркурія отримані великої порожнини, печери, якщо бажаєте, для майбутнього будівництва бази на Меркурії. Це, вочевидь, найбільш економічно обґрунтоване рішення, яке дає змогу об'єднати два проекти. Слова Реодіаса викликали перешіптування в залі, і дехто з присутніх уточнив. Обернений Реодіасе, ви розглядаєте Меркурій як стартовий майданчик, для подальшого розміщення там зоря водневих бомб? Так, упевнено відповів Рейдіас. Згідно зі стратегією, на якій нині базується основний план захисту Землі, основну увагу ми приділяємо планетам за межами Сонячної системи, а використання тих, що входять у ці межі, взагалі не розглядається. Я планую використовувати Меркурій як додаткову ланку оборони Землі і у такий спосіб посилити слабкі місця основного плану. Людина страждає від геліофобії але збирається на найближчу від Сонця планету. Лише я, один, бачу тут щось дивне», – поцікавився представник США. Відповідь був сміх у залі. Голова зробив йому зауваження. «Не зважайте, пане Голова, я звик до такої зневаги, ще задовго до того, як став оберненим», – відмахнувся Рейдіас. «Але ви всі маєте ставитися з повагою до фактів. Коли планети за межами Сонячної системи та Землі впадуть під натиском ворога, база на Меркурії стане останнім бастіоном люста» найнеприступнішою фортецею, стіни якої підтримуватиме саме Сонце, опроміненням з близької відстані, створюючи радіаційне захисне укриття. Обернений Реодіасе – то весь ваш план розрахований на створення останнього осередка спротиву людства, якщо інші плани зазнають краху. Це характеризує вас як украй послідовного персонажа ваших жемарень, зауважив представник Франції. Панове, не можна не розглядати сценарію обложеної цитаделі. Урочистим тоном відповів Рей Діас. «Дуже добре, обернений Рей Діасим, підсумував голова. «А ви можете повідомити нам, скільки зуряно-водневих бомб передбачається розмістити на базі відповідно до вашого плану?» «Що більше, то ліпше. Скільки ми здатні виготовити, стільки й треба. Конкретне кількість залежить від потужності майбутніх зразків бомб. Але якщо брати до уваги нині наявні зразки, перша партія зброї має налічувати не менше одного мільйона боєголовок». Слова Реа Діаса викликали регіт у залі. «Здається, обернений Ре вирішив створити не лише маленьку зорю, а й цілу галактику, вигукнув представник США і нахилився до оберненого. Ви справді вважаєте, що всі запаси протію, дейтерію і тритію в океанах Землі чекають лише на вас? І через ваш маніакальний потяг до найпотужної зброї вся Земля має перетворитися на майстерню зі штампування зоряно бомб? Рейдєс увесь цей час залишався спокійним і незворушним, терпляче чекав, коли в залі втихне гамір, що здійнявся після його виступу. Дочекавшись тиші, він знову заговорив, старанно добираючи кожне слово. Це остання війна в історії людства. Кількість зброї, якої я прошу, не захмарна. Але я очікував подібної реакції. Що ж, я й далі наполегливо працюватиму над створенням бомб. Виготовлю скільки зможу. Офіційно про це заявляю. І не зупинюся.